You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSUFM, New Brunswick, and online at wrsu.org. Estét, kedves hallgatóink, megkezdjük magyar nyelvű adásunkat. Mikrofonnál Sohár István. És Harkó gyöngyvér. A gyöngyvér említette korábban, hogy megpróbálunk egy fiatalt idehozni minden adás elejére, és most átadom a szót gyöngyvérnek és a vendégének. Hát meg is próbáltuk, és tulajdonképpen júniusban volt ez, is vakáció volt, de most tudjuk folytatni ezt a úgynevezett gyöngyvér 10 percét, Borzasztóan örülök annak, amit most fognak hallani, egy interjút egy olyan magyar fiatallal, aki annak idején a, az iskolában gyönyörűen szavalt, amire még én emlékszem, és akik később hallották, azok tudják, hogy most is, mert úgy hívtam ide, hogy egyik legjobb szavalója az iskolának, de erről talán ő beszél, Mutatkoz be, így szíves, hogy hívnak. Gorman Éva. Jó, és hány, hány éves vagy? Tizenegy. És hányadik osztályban jársz az iskolában? Ötödik. Ötödikbe. Jó, és most megkérdezem azt, hogy hogy tudsz teljesen szépen magyarul, és ki beszél veled magyarul, hogy hogy van a, a családban, ki tud magyarul, és ki az, aki tanít magyarul? A én családomban a, az anyám... A, hogy megtanultam tőle. A Ugyan, anya magyar. Ja, Igen. Az apámmal nem tudok magyarul beszélni, ő nem magyar. Um, Tehát amerikai. Igen, ja, az anyámmal, kis testvéremmel beszélek magyarul otthon, és mikor az házamnál van a nagymamám, vele is beszélek magyarul. Tehát a nagymama is tanít magyarul, és szépen is beszél, ismerem a nagymamát. Na most azt mondd meg, hogy még hol tudsz magyarul beszélni? Tehát még hova jársz, ahol magyarul tanulsz? A Cserkészetben, a magyar iskolába, a Szécsényi magyar iskola. Igen. Um... Hát akkor beszéljünk egyszer az iskoláról, jó? Mikor van ott a tanítás? Hányszor van egy héten? Tudom, hogy csak egyszer. Milyen napon van az iskolai tanítás? Um... Ja. Nem. Nem, nem. nem, nem, nem, nem, szombaton van. szombaton, van. Ja. <laughs> szombaton? igen, tehát amikor nem jársz a másik iskolába, és hánytól hányig van, hánykor kezdődik a... ez a tanítás? Kiszom, hogy... Hánykor? kor, Nem, az túl Kiszom, hogy kilenckor. Kilenckor, igen, kilenckor és... kezdődik, igen. Észem, egykor végződik. Egykor végződik, ja. igen. És az iskolában vannak barátaid a magyar iskolában? Igen, a barátam a Klódia és uh -huh. a Lexi és a Liliana. Na, három jó barát, az már, az már egy társaság. És mit szeretsz legjobban a magyar iskolában? Milyen órát, vagy milyen foglalkozást? Én szeretem a, az énekórra, azért nagyon, Igen? Szeretek, Igen? nagyon szeretek énekelni. Igen. Nagyon szeretek énekelni, a barátom al, azért ő segíteni nekem, ha nem tudom, vagy ha nem jól barátod? értem. A Klódia. A Klódia. És ő jobban tud énekelni, vagy jobban tudja ezeket az énekeket? Ja. Vagy együtt könnyebb Jaj, együtt könnyebb. Együtt, együtt könnyebb. Jó. Akkor még azt mond meg, hogy úgy hallottam, hogy a nyáron voltál iskolatáborban. táborban. Beszélj erről, mert nagyon sokan nem tudnak erről. A, a filmor New Yorkba megyek. Um, minden minden ja, nyáron. nyáron um, nagyon, nagyon jó, um, uh -huh. mindig játszunk, van este, tábortűz, táncház. És ott is tudtok énekelni biztos. Igen, és um, És a táncházban mi történik? meséldel. el. Um, sok csündekre... Ja, tánc csinálunk. Um, és, táncot, ja, igen. És tehát utána olyat, a amit a csertőnkből együtt Megállunk, én. és utána csinálunk játék. És utána. Igen, ja. tehát játszás van, tánctanulás, igen. Na most azt mondom meg, hogy a cserkészet mikor van, és ott milyen foglalkozás van. Tehát úgy tudom, hogy a van. A ja, péntek este van. Um, és hiszem, hogy... Pénteken 7 órától, 7, igen? Ja, hisz, hogy... 7 órától 9 -ig, vagy 3 ig ja, ja, ja. És ott hányan vagytok egy csoportban, és hogy hívják a csoportot, ezt um, Az én csorton van egy... hangosan, hét ember az én. Igen, heten vagytok. És ja. hogy hívják a csoportot? Pingvinős. Pingvinős. Ez fantasztikus, ez nagyon szép. Igen. Na most akkor még csak annyit, hogy voltál táborban is. Erről egy kicsit meséljél a táborról és utána majd zenét hallgatunk. No. A táborban nagyon jó volt. Nagyon sokat fát másztunk és találtunk. Nagyon, igen. Nagyon sok állatot találtunk, Hígyót. Ja. És gyíkokat is. Gyíkokat Azt. is. <gül> és hol laktatok? Ezt azért megkérdezni. Nem Sátorban. nem volt kémetes, de, ja, de jó, nagyon jó hát volt. Igen. És ott úgy hallottam, hogy ja, nem tudom, lehet, hogy az iskolatáborban még valakivel foglalkoztatok egy, egy magyar királlyal. A, hiszem, az iskolatábor. a Mátás király. És, és úgy hallottam, hogy... hogy nem egy dolgot tanultál róla. Mondtad, mondanál valamit, hogy Mátyásról mit tanultál? A um, tanultam a táborban, hogy a Mátyás um, felöltözött szegény ruhába, és sétált a, az, az utcában, és nézte, hogyan um, voltak az emberek a, um, rosszak, vagy jók. Vagy De, hogy hogyan állít. viselkedtek az ja. emberek egymással. Ez nagyon érdekes, Jó. Akkor köszönöm szépen, most hallgassunk egy in it. Most vendégünket, gorma évikét megkérem, hogy mondjon a hallgatóknak egy verset. Csor... Csor, piroska, mesél rólam. Mesél, anya. Milyen voltam, amikor még kicsi voltam? Az öletben hogyan bújtam, és te tehozzád hogyan szóltam? Amikor nem volt beszédem, honnan tudtad, mit kívánok? Megmutattam a kezemmel? Mesérolom, hogy szerettél? Engem is karodba vettél? Meleg tejeddel etettél? Akárcsak a tösvénemet? Gyönyörködtél akkor bennem? Úgy neveztél kicsi lelkem? És amikor még nem voltam, a hasadban rugdalóztam. Tudtad-e, hogy milyen leszek? Milyen szépen énekelek? Sejtetted, hogy kislány leszek? Mesé, anya, mesérolom! Milyen lettem, amikor már megszöltem? Sokat sírtam, vagy nevettem? Tényleg, nem volt egy fogam sem? Ha én nem lettem volna, akkor is szerettél volna? Hát ez egy gyönyörű vers volt. Nagyon szépen köszönöm. Még egyszer Gorman Évikével beszélgettünk el a magyar iskoláról, a cserkészetről, és arról, hogy a családban kivel tudnak magyarul beszélni, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hát, ha legközelebb ismét látjuk, látjuk őt a stúdióban is, halljuk a verset tőle. Köszönöm szépen! hiszen Kossuth katonája. Kedves hallgatóim, Berekszászi olgát hallották, és most térjünk át akkor a névnapokra. A héten volt, szeptember 24-én, Szent Gellért püspök vértanú halálának a napján, a Gellért nap, ő 1046-ban halt meg, arról a róla később elnevezett helyen Gellért előkelő velencei családból származott, és a szülei még gyerekkorában ajánlották szerzetesnek. A legendája szerint éppen szentföldi zarándoklatra készült, amikor a panonhalmi apát hívására megváltoztatta ucit célját. Meg kell, hogy mondjam, én különböző helyeken azt olvastam, hogy a. a az óceán, de hogy óceánon, a tengeren olyan nagy vihar tört ki, hogy a hajó kikötött, akkor Magyarország partjai odáig mentek le egészen a, a tengerpartig, és akkor ő ott kikötött, nem tudott azonnal tovább menni és a király, Szent István királynak a meghívására ment el Székesfehérvárra, vagy Esztergomra, ezt pontosan nem tudom. De ez a könyv, amit én most olvasok, Magyarország apróbetűs története, ebbe úgy írja, hogy a legenda szerint, tehát készült Szentföldre, amikor a Panonhalmi apát hívására megváltoztatta úti célját, és 1018 körül Magyarországra érkezett. István király, persze örömmel fogadta a művelt bencést, aki Imre herceg nevelője lett, aztán amikor Imre felszerdült, Gellért elvonult a bakonybéli csendjébe. Ehhez még hozzátenném, hogy tudomásom szerint ő, doktorátust is szerzett állam jogi doktorátust, és. Istvánnak, első Istvánnak, vagy Szent Istvánnak nagyon sokat segített a különböző állami törvényeknek a megalkotásában. 1030-ban azonban a Maros vidék ura ajtony legyőzése után István király püspökké nevezte ki, és újabb feladattal bízta meg a család egyházmegye megszervezésével. Gellért nagy lendülettel látott hozzá a térítő munkához. csanádon Székesegyházat épített iskolát, bencés és Monostort alapított, amellett a tudományokkal, például csillagászattal is foglalkozott, és ekkor írta a beráció című az egyetlen ránk maradt monumentális teológiai munkáját. Hát azt hiszem ez akkor is, ha egyetlen, és akkor is ez egy óriási dolog. Ezer évvel ezelőtt megírt könyvet olvashatunk tőle. István halála utáni években, mint legtekintélyesebb politika formáló magyarországi főpap szembeszállt a pogány, restauráció teretengedő Abba sámuel sőt a német birodalmi elkötelezettségű Péter királyjal is. Gellért vezetésével éppen csanádon határozták el a Péter politikájával elégedetlen főurak vazul fiainak hazahívását. 1046 szeptemberében püspök társaival a hazatérő hercegek köszöntésére igyekezett, amikor a minden papban ellenséget látó vata által felbújtatott kövel megdobálta, elfogták és kétkerekű kordén lelögték a Meredek hegyoldalon. Az akkor Kelen hegynek hívott Gellért hegyről. A holttestet először a hegy lábánál temették el és a források szerint a Pesti Boldogasszony egyházban. Most ez az érdekesség ennek a könyvnek, amit én most olvasok, hogy utána jár ezeknek az eseményeknek, és megpróbálja a valóság igazát vagy igazolni, vagy ellenjegyezni. Na most ezt írja az író, hogy, hogy ez egy félreértést adott okot a Pesti Boldogasszony Egyház. Hiszen mindenki arra gondol, hogy a Duna túloldalán álló Pesti legrégebbi Pesti templomban, a mai belvárosi plébánia templomban vértegellért ideglenes nyughelyét. Sőt, a belvárosi plébánia templomban egy felirattal is őrzik a hagyományt, hogy Gellért ott temették el, hiszen a templomban van, hiszen az van Pesten. Igen ám, de abban az időben a Duna jobb partjának egy részét is Pestnek nevezték. A mai Tabán környékén éltek ugyanis azok a szláv mészégetők, akik a településüket kemencének, üregnek, az ő nyelvükön Pestnek hívtak. A Pesti Boldogasszony templom tehát valahol, valahol a mai Buda oldalán, a hegy oldalánál állt. Kedves hallgatóink, én nem akarom ezt tovább folytatni, hiszen rövid az időnk. Megkérem Gyöngyvért, hogy két szép vers részletet olvasson most föl Szent Gellértel kapcsolatban.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 s a te dalod, zsong, minden idegenben, itt idegenben. A második vers Juhász Gyula, Gellért püspök. Pogányok közt töltött éjet, napot, a farkasok közt járt Gellért, a pásztor, és kimerülve harctól, virrasztástól, pihenni tért tornyos csanádba most. A megfeszített képén elborong, És a zsolozsmát egy hangon mormolja. Az alkonyat gyászleple száll a dómra, Kün vakkantanak a komandorok. De ím a mélyből hangos nóta szól, Egy szolgálólány, malmot hajt s dalol, Valami pogány nóta. de mi szép. Gellért dobogni érzi nagy szívét, Tűzzel, varázssal, bűvös áradattal Vérét pesdíti a szilaj magyardal. Kedves hallgatóink, Egy első alkalom lesz, hogy Szent Gellért napja alkalmából Egy Szegeden 40 évvel ezelőtt fölépült Szent Gellért templom kórusának a kiadott CD-jéről fognak hallani egy dalt. Én magam is ott dolgoztam két-három éven át minden szabad szombaton, és ha Szegeden járni akkor menjenek el oda, mert minden darabja egyedi, tehát semmilyen boltban kapható, vagy gyárban kapható dolog, még a téglákat is külön égették, és a Mindent és gyönyörű művészeti dolgok is vannak. Tehát a Szent Gelér templom kórusa fog most énekelni, Háladó Zsoltárt. Kedves hallgatóink, Szécsényi és Kosút születésnapja egymás után jött volna, de én nem akartam őket összekeverni, hiszen mind a két magyart mi nagyon megbecsüljük, és most Szécsényi István születésnapjáról emlékezünk meg, aki 1791. szeptember 1 született Bécsben. 18 éves korától Császári hadseregnek a tisztje volt. Részt vett Napóleon elleni háborúban. 14 őszétől utazásokat töltött és bámulattal töltött el Anglia. 1825 őszén már a közéleti fellépés szándékával érkezett a Pozsonyi Országgyűlésre. Arisztokratáktól szokatlan módon magyarul szólalt fel a főrendek tanácskozásán. 25. november 3-án egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság alapítására, elnyerve a közvélemény elismerését és reformintézmények létrehozását. 27-ben kezdeményezésére megnyílt Pesten a kaszinó, Lovakrul című műve megjelent majd a hitel, stádium. Kevésé vett részt a reformországgyűlések vitáiban, helyi gyakorlati munkából. Az Alduna szabályozása, Pesti Magyar Színház megalapítása, Dunai és Balatoni hajózás megindítása, Lánchíd. Tehát, mint látjuk, tevékeny volt. 1841-ben szembefordult a Pesti Irlap szerkesztővel Kossuth Lajossal, abból az illúzióból kiindulva, hogy a kormány már reform útján lépett a további izgatás fölösleges a veszedelemmel, megállapítással, illetve mozgalommal. Azzal vádolt a Kossuthot, hogy minden Felsőbbséget gyümöl, gyűlöletessé, minden vagyont és gyanussát tesz. 1842. november 27-én akadémiai beszédében a nemzetiségek védelmében szembeszálló túlzó magyarosítása. 1848. szeptember 5-én arra hírre, hogy Habsburg hatalom visszavonta az áprilisi törvényeket, a Döblingi Gyógyintézetbe vonult, hosszú éveket töltött súlyos önvárdal gyötörte magát, hogy a fényes jövő előtt álló Magyarországot izgatással ő vitte romlásba. 56 végétől Ausztria nemzetközi elszigetelődésének hírére Döblingi szobájába nemzeti ellenállás központja lett. Nagyhatású röpíratot is írt, ezekben a Bach rendszer bírálta. Ezért rendőri zaklatásnak volt kitéve, és itt lett öngyilkos 1860-ban. Most hallgassuk meg Gyöngyvért! Kedves hallgatóink Arany János! Szécsenyi Emlékezete című verséből szeretnék egy pár szakaszt felolvasni. Egy szó a hazán keresztül, egy röppke annyi fájdalom. Éreztük, amint a föld szíve rezdül és átvonagli króna, völgy, halom. Az első hír, midőn a szót kimondta, önnön hangjától visszadöbbene, az első rémület kétségbe vonta, van -e még a magyarnak, Istene? Emlékezünk, reményünnepe volt az, Mely minket a kétségbe buktatott, Gyászról, halálról szívlesújtva szólt az Napján az Úrnak, ki feltámadott. Már a természet is, Ulván bilincse a hosszú téli fásult dermedés, Készíté új virágit, hogy behintse nagy ünneped, Dícső, fölébredés. De mely a népek álmait virasztja, Elhagyni a szelid ég nem kívánt, Széchenyit küldi végtelen malasztja E holt tetembe érző szívgyanánt. Hogy lenne élet ösztön a halónak, Bénult, idegre zsongító hatás, Reménye a remény nélkül valónak, Önérzet, Öntudat, feltámadás. Bizton ezer bajunk közt megtalálta azt, Ami fő, s mindent befoglaló. Elvész az én népem, elvész, kiállta, mivel hogy tudomány nélkül való. S még két le a bölcs, hátrált a tevékeny, Bújt az önérdek, figymálta a negéd, ő megjelenve, mint új fény az égen, felgyújtá az oltár szövét nekét. És ég az oltár, én körébe gyűltünk, szétszort bolyongók a vész idején. Már is tüzénél szent lángra hevültünk, fénye világol sorsunk ösvenyén. Ó, rakjuk-e tüzet, hogy estben nála enyhet találjon áldó magzatunk. Ez lesz a méltó, a valódi hála, Mit a nagy jól adhatunk. Széchenyi hírét, a lángész csodáit Ragyogja minden távol és közel. Áldozni még jelünk ah, oly sokáig nem értők Széchenyi szívéhöz el. Nem láttuk e szív ha mit palástól, hordván közöny és gúny hogy óvni gyönge csiráit fagyástól őrizze életosztó melegét. Nem hol meg az, ki milliókra költi dús éltekincsét, ám bár napja múl, hanem lerázván, ami benne földi, egy éltető eszmévé finomul, mely fennmarad, s nőttönnő, Tiszta fénye, Amint időben, térben Távozik, Melyhez tekint fel az utód Erénye, óhajt Remél, hisz És imádkozik. Te sem haltál meg, Népem nagy halottja, Nem minden estől Rejt a cenki sír, Oszlásodat még a család Siratja, ó, mert Ísebbre, hol van Balzsamír? Mi fölkelünk, a fájdalom vigasztal, egy nemzetgyásza nem csak leverő, nép, mely dicsőt, magasztost így magasztal, van élni abban hit, jog és erő. Hú, Horszok... A Máté Otiliát hallották, lehet, hogy már sokszor játszottam, de hát elnézést. Most pedig szeretnék egy magyar történelemnek egy olyan csatájáról megemlékezni, ami sose felejtünk el. Ez pedig a Sukoró Pákozdi csata 1848. szeptember végén. Körülbelül a tegnapi napon volt a végső csatája. Szeptember 28-án a Sukorói Református Templomban tartotta a Honvédsereg vezérkara a pákozd Sukorói Csatát. Ezt a részt újra a Magyarország Apróbetűs Története című könyvből olvasom. Aznap... Érkeztek meg Pécsről az országgyűlési küldöttek, akik követelték, hogy a fővezér hirdesse ki Lamberg fővezéri kinevezését törvénytelennek és érvénytelennek kimondó országgyűlési határozatot, valamint, hogy a hadsereg szálljon szembe jelesít segéd, seregével. Móga János hadsereg parancsnok és a többi magasrangú tiszta határozat kihirdetését ellenezte. Azt mondta, egyáltalában nem javasolták, hogy megtámadják az ellenséget, hiszen a sereg alig több, mint 17 ezer. Többnyire frissen kiképzett, noha jól felfegyverzett katonákból állt, míg a jelasicsbán serege 40 ezer fős volt. Képzeljék el, több, mint a duplája. A vita hevében percelt testvérek magát gyávának, hazárulónak nevezték az állandó hátrálás miatt. Ugyanis már a határtól, tehát a magyar-horvát uh, határtól uh, hátráltak föl egészen a Velencei tóig. A 63 éves kora ellenére meglehetősen heves vérmérsékletű parancsnok erre leoldotta és lemond. Leoldotta a kardját, és lemondását követelte. Az úr asztalára vágta a kardját, sokan ma is látni véli az emiatt keletkezett csorbulást a kőasztal szélén. A válságos helyzetben a templomba érkező Battyányi Lajos miniszterelnök föltette a kérdést. Na, és mit tesz a hadsereg? A jelasíts, támad! Erre rövid tanácskozás után megszületett a döntés, a honvédsereg az ellenséget nem támadja meg. De ha jelasíts támad, akkor ellenáll. Jó hasznát vették a vita közben egy fiatal nemzetőrnek is, aki időről időre felszaladt a templomtoronyba, és onnan kémlelte az ellenséges csapatmozgásokat. Ő volt Xantus János, a későbbi világutazó természettudós. A pesti állatkert megalapítója, aki az amerikai indiánokról több tudományos cikket is közölt az európai lapokban Stantustól, mint az észak-amerikai viszonyok, elismert, óvilágbeli szakértőjétől, az indián kultúra európai hírhozójától írásban kért engedélyt a regényíró író, Karl mély máj. Am, hogy álnéven szerepeltesse az Indián legényébe. Bár az irodalom történészek szerint az a legenda azért túlzás, hogy róla mintázta volna az író az Old Shatterland alakját. Minden esetre a sukoroi tanácskozás végén Móga János. Visszakötötte a kardját, és jól tette, mert vezényletével másnap a honvédsereg Pákoszt falu mellett a Velencei hegység és a tó mocsárvilága között felállva megállat, megállította és visszaverte a közel háromszoros túlerőt. Kedves hallgatóink, egy részletet hallanak Petőki Sándor élet vagy halál című verséről. A Kárpátok túl, le az Aldunáig egy bősz üvöltés, egy vad zivatar. Szétszórt hajával, véres homlokával áll a viharban maga a magyar. Ha Ma nem születtem volna is magyarnak, e néphez állanék ezennel én, mert elhagyott, mert a legelhagyottabb minden népek közt a földkerekén. Szegény, szegény nép, árva nemzetem te. Mit vétettél, hogy így elhagytanak, hogy Isten ördög minden ellened van, és életet fáján pusztítanak? S dühös kezekkel kiktépik leginkább gazul, őrülten a zöldágakat? Azok, kik eddig e fa árnyékában pihentek hosszú századok alatt. Éjjel az a gyáva Seregének seregünk nyomába Meg rémül, mert fut a magyar hattól Magyar hatvan egy vén szászló tartó Mi az a vén szászló tartó ottan? Olyan tüzes lelki állapotban Rajtam kevé emberek el Az én apám az az öreg ember Az én apám ez én tartó Minden Gondja. Betegség és 58 év nyomja S minden baját át, múlj át Kifjak át S az asztaltól az ágyba mozzat szerényen, ifjúsága régi erejében. a táború zajáta, hiszen neki nincsen gazdagsága, itt Földet sem mondtam bővének, melybe egykor koporsolja férbek fér Végis, mégis viszi Azon előbb a hazád, oh, Épp azért ment, mert semmivel sem bír. Küzd a gazdag terem a hazájét a maga gazdaságát. Csak az szegény szereti hazáját. Édesapám, én voltam te néked, Egyoráig a te visszeséged, Fordult a sor, Érdemes vagy a cserkoszorúra Arig várom, hogy lássalak újra S megzsókoljam örömtörreszkedve Kezedet, meg a szentzászlót vittel Én nem látnál a cséged to see again King of the San Kedves hallgatóink, szeretnék még egy költőről, aki nem régiben halt meg 2006. szeptember elsején, de a születésnapja szeptember 22-re esik, 1910-ben Budapesten született Faludi György. Költő, író, műfordító. 1928-ban az evangélikus főgimnáziumban tett érettségi vizsgát. Aztán most nem akarom fölsorolni, de de járta a Bécsi, Berlini, Párizsi, Gráci Egyetemen, katonai szolgálatot, tehát zászlósi rangot kapott, 38-ban Párizsba utazott, ahol Német megszállás elől Marokkóba, majd Egyesült Államokba költözött, különböző lapoknak a szerkesztője lett, 45 végén katona volt, 45-ben leszerelt, 46-ban hazatért, és népszava szerkesztőségében dolgozott. 50. január 14-én koholt vádak alapján letartóztatták. Három évet töltött a recski kényszermunkatáborban. 53-ban a tábor felszámadulása után. Azután műfordításból élt, 53-ban feleségül vette Szegő Zsuzsa újságírót, akivel már letartóztatás előtt kapcsolatban volt. 56-os forradalom idején az írószövetségben és a megújult népszavánál tevékenykedett szovjet invázió után nyugatra menekült, párizsban Londonban, Angliában, Kanadában, majd Egyesült Államokban élt, és e, e, Végül is életel végén visszament Budapestre, és ott is halt meg. Most gyöngyvér fog verset mondani tőle. Hát uh, itt uh, Faludi György széljegyzett papír nélkül című verséből egy részletet szeretnék csak felolvasni. hugomot innen küldte szálasi a halálba. Most Rákosi tart itt. Egy a csürhe, a porkoláb is azonos. Se baj, mert megalázni engem íj társaságban nem lehet. Pofozhatnak, és én fejemben tovább csinálom versemet. Akármi, én vagyok az úr itt. Kínzóim sírja összedől, Rímeim élnek, Körben húrik szálnak, Nem félek senkitől. Egy gondom van, mely éjjelente a nyálkás pricsen felriaszt, hogy nem csak én írom e verset, én is vagyok a kézirat. És egy következő részlet, Faludi György, Változás. Tíz éve Torontóban és New Yorkban tanakodtam barátaimmal, persze csak is az angolokkal, melyik nagyhatalom az, mely elébb összeroppan, Reméltük, nem az USA, hanem inkább a szovjet, és akkor, hanem is sokkal, de valamivel jobb lesz. Most idehaza nézek körül, és kérdem, hogy lett? Az új gazdag őrjöngő pénzszomjának nincs vége, bőrfejüek érkeznek, kiket skalpulni kéne, a maffia virágzik, a politika alja demokráciát hirdet, miközben egymást falja, a színházak halódnak, az irodalom csendes, a tévé, mint oda római cirkuszt rendez, kivált, mikor szabad lesz. Rendben vagyunk, bár későn. A keleti helyére nyugati hűlés jön. Kedves hallgatóink, ezzel befejezzük a mai adásunkat. Még egy dal van hátra, de most szeretnék önöktől elbúcsúzni. Jövő héten Devecseri Tamás fogja a műsort vezetni. Búcsúzik önöktől Sohár István. sarkú gyönyvére kellemes, hetet kívánunk mindannyiuknak, és jó egészséget! This is WRSU-FM, New Brunswick.